رجالاً تقرض شفاههم بمقارض من نار فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء خطباء من أمتك يأمرون النَّاسَ بالبر وينسون أنفسهم رواه في شرح السنة والبيهقي في شعب الإيمان لحضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہونا روایت دے نرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرمائی پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی رائیتو لیلتاً اسری ابی بکمش پاک زمعی راج لبوت لما رآیتو رجالاً یعنی ما داسی سریولی دل داسی خلق میولی دل چی اغیب عذاب کی اختو تقرزو شفاهوهم بمقاریزاً چی دا اغیی شنڈی دا جہنم دا اور پا کینچانو باندی کینچی کولی شوئی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی کلا دا میراج پشپا باندی اللہ پاکزاس مانونو تا بوت لما نبیاء پیغمبر علیہ السلام نبیاء سلام. په جنت او په جهنم احوالم <سؤال> لیدل دي الله پاک او په جنت او په جهنم خودل په جنت کې کوم نعمتونه وو رسول الله مبارک هغه مو کتل په جهنم کې کوم عذابونه نو په حدیث مبارکاو کې دا غي ذکر راغلي دی لکه دین مخ کې روایت کې بیان شو پیغمبر علي سلام فرمای مخ کی بابونو کې پیغمبر علي سلام فرمای چې لاسې خلق مې ولیدل چې غي د خپل بدن غخي را شو کولې واغې خوړلې جبريل علي سلام نه مې تاسو کو دا جبرائیل علیہ را تو فرمایل چې دا هغه خلق دي چې په دنیا کې به د خلقو غیب ودونه کول دل دا چې خلق مولیدل چې داږي ګړي غټي غټي وي او د مارانونو نه ډکه وي جبرائيل دمه تاسو کودا څوک دي جبرائیل علیہ را تو فرمایل دا سود خواردې دغه رنگ نور خلق په دی حدیث مبارک کې دی پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې دا سي خلق مولیدل چې داږي شونډي او داږي جبې جهنم د اخور پکې ان شانو باندې کې ان چې کولې شو نو قلت من هؤلاء جبريل پیغمبر علي السلام فرمایي چې ماده جبريل عليه السلام نه تاسو کو دا کم خلق دي چې دي په دې عذاب کې متدا دي قال نو پیغمبر علي السلام فرمایي جبريل عليه السلام راټوهل هؤلاء خطباء من امتكا دا ستاده امه حق خطيبان اوغه واسكون کې دي یا امرونا الناس بالبر رئے خلکو خلقو تخو دنی کئی حکم کئی و ینسون انفسهم او خفل زانو نهیر کردی بے عمل واعزان بے عمل علماء چه نور و خلقو تخو دنی کو خبر و حکم کئی خو خفل نیکی نکئی نور و خلقو تخویی جی ده گنانا منی شي خو خفل بانده ده گنانا نمنی کی گی بی عمل واسکون که او بی عمل خطیب او بی عمل عالم داغه بدغه انجامي فورس د قیامت بدغه عذابون که مقتلاوي چې د جهنم فرشته بد د شونډي او د جبې پریکي د دې د پارا چې په دې جب او په دې باندې ما نور خلق ته د واز او کولو او خپل هیر هېر رواهو رواه فی شرح سننه والبیحی فی شعب ایمان دا دې حديث مبارک روایت شوې ده بشرح السنة او امام بیهقی دا روایت را نقل کړې ده په شعب الايمان کې وفي روایتې او یو روایت کې داسې دی قال جبرائیل علی السلام را توفرمایل خطبا من امتک داستاده امت هغه خطيبان دي هغه تقریر کونکې هغه وعظ کونکې دي الذين يقولون ما لا يفعلون چې دې به هغه خبر خلکو تکول چې خپل به په عمل نه کولو الذين من ذمندګین او سات نور خلق ته د نیکو حکم کو په کار دی چې د ځانم کو نور خلق د ګناهونو نه منکو په کار نه چې خپلم د ګذانم نشو کني دغه انجام بوي کتاب الله او دا هغه خلک دی چې ديبه د الله کتاب یعنی قران لوستلو ولا يعملون وباغي باندې به عمل نکولو د الله قران به لوستنو خو باغي باندې به عمل نکورو وعن عمار بن ياسر رضي الله طلانه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلت المائدة من السماء خبزاً ولحماً وأمروا أن لا يخونوا ولا يدخروا لغد فخانوا وادخروا ورفعوا لغد إلى آخر الهديث لحزة عمار بن ياسر رضي الله طلانه روايته قال حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل انزلت المائده من السماء د بنی اسرائیل ته بار الله پاک د اسمانه نا درخان نازل کلو قران سورت سورت دغ سورت کی یو صورت ته صورت المائده په دغه صورت المائده کې الله پاک دغه واقع موند بیان د ایسه علیه السلام په زمانه کې د بنی اسرائی لو ایسه علیه السلام ته درخواستو چې الله رب العزت وي چې زبوند د پاره د اسمان نه یو درڅخان نازل کړي چې بوند د غینه خوراک سکا کوک الله رب العزت او تو فرمایل چې درڅخان خود در نازلو ما او ب هغه کې به دوه خبرې وي خیانت بنه کوي او صبا د پاره به ذخیرین او جوړوي بس کینی د غلطه چې سمرم قسمت یا عمرو ایسا جی صدا کو اسلام په درخواست باندې الله پاک دغه در ځخان نازل <سؤال> کلو خبزن ولحما جباګي کې ډوړې وا ولحما او باغې کې غوخوا الله <سؤال> پاک وانت فرمایلیو چې دغه در ځخان خو مې نازل <سؤال> کلو خیانت پنه کوي خیانت ی دی د بل حق باندې او دغره سباده فارب ذخیرین جوړوي چې اورې ګوس په مخرو سباده فاربم ځان لکیدو و اميرو او ديتا او کمو کړې شو الله يخونو كي دي بخيانت نكي ولا يدخيرو لغدين او سبا دا پار بزخيرا جوڑي فأغي دا الله حكم ما تكرلو فخانون أغي خيانت مكرلو واددخيرو ورفعو لغدين أو سبا دا پار أغي زخيرا جوڑا كلا چونك دا الله نفرماني وكرلا دا الله حكم ما تكرلو دا الله عذاب باغيبا ننازل شلو فمصيحون قردتا وخنازيرا لاریم شکلونه الله پاک مسکړل دا غې نبی زوغان جوړ شلو کې ردتن بي زوغان و خنازيره او د غرنګ دا غې نه خنزيران جوړ شلو دا په دوو زمانو کې شويدين پر اون تاسو ته وضاحت کړو د دا هزت داوود عليه صلوات و سلام په زمانہ کې چې کله د بني اسرائيل سرکشي راغله نو په هغه وخت کې الله پاک په پا دا عذاب نازل کړو چې الله پاک دا غې شکلونه مسکړل او انسانان او الله پاک څنګه ور جوړ کړي زوغان او خنزيران ته جوړ کړي او یو د عیسی عليه سلام په زمانه کې هم دا واقع شو لعون الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم قران کې الله پاک فرمای چې پدی بني اسرایل باندې حضرت داود عليه السلام او حضرت عیسی عليه سلام لعنت کړي دي دا غي دا وجه نه الله پاک د دې شکلونه چي دي هغه بدل کړي قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ اَللَّهُ <سؤال> يذْبَحَ غَيَشَكْلُونَ بَدَل كَرل چاغینه بی زوگان جورکل و خنازیره او خنزیران وجسوا د اَللٰه حکم نا فرمانی وا کلا چې د اَللٰه نا فرمانی شوروشی نو د غران عذابونه بیا په قومونو باندې رواه الترمذي د دې حدیث مبارک روایت کړی دی امامي الفصل الثالث وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه تصيب امتي في اخر الزمان من سلطانهم شدائد لا ينجو منه الا رجل الى اخر الحديث دهزت عمر رضي الله تعالى عنهن روايته عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه فرمى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ الصلات والسلام انه تصيب امتي في اخر الزمان من سلطانهم شدائدون زما امت په اخيري زمانه کې په تکليفونو او په مشکلاتو کې مبتلاش من سلطانهم د خپل مشرانو د طرفا یعنی په دې باندې کوم مشران کم حکمرانان کم بادشان راځي داغي د طرفا په دې خلکو باندې سخت تکليفونه راځي او د دې تکلیفونو نه با لا نجو منه سوک پنه جات کې پات نشه مگر د ریک اسه خلق دا سې دي به اسلام فرمایي چې الله پاک په دې تکلیفونو نه هغه په امن کې ساتي الا رجل انه هغه سړی عرف دین الله چې هغه د الله دینو پیجندلو فجاهد عليه بلسانه او د الله دین خبرونه کی په خپل جبه باندې او پلاس په لاس خپل باندې او قلبه او په خپل زړه باندې فظالک الذین دا هغه سړی دي سبقت له ثوابق چې دغه لپاره الله پاک ټول خیر او برکتونه نازل کړی دي پیغمبر علی السلام فرمای د اخیری زمانه فتنه چې کله قیامت ته نږدې وخت وي په دغه وخت کې به چې کوم مشرانو او حکمرانان راضي نوغه بظالمان وي په خلکو باندې به ظلمونه کوي او داسې خلک تیر شویم دي دوستانو حجاج ابن یوسف کتاس دا غو واقعیت ووري یقینا هغه چې کوم ظلمونه کړی دي تاریخ دا غینه نډک دی چنگیز خان او لا خان دا غو واقعیت کتاسو غوړی تاریخ دا غد ظلمونه نډک دی دغه رم قیامت ته نږدې بداسه سلیمان جابران راشي چې خلک به په تکلیف کې مبتلا کړي خودریک اس مخلوق پیغمبر اسلام فرمایي چې دې نجد تکلیفونو نه بنجات بیا موي پهلنه هغه سړی دی چې هغه الله دین زکړلو بخلم پہ عمل کئ او خلق ته امراسی پجبابان با, با لګیاد خلق او توازن نصیحت کئ و یده او پلاس خپل بان لاس نه مراد د چوک په گناهونو کې اختری اغه د لاس نه نیسي چې د ته مور نیس دی کېګا وقلبه او بازیزه کې طاقت نوی نجب استعمالولې شی نه لاس استعمالولې شی خودغه ګناه بدګنی پیغمبر اسلام فرمایي چې یو داسړې دے چې د نجات بیا مملوک دوه ما هغه سړې دے عرف دین الله چغد الله دینو په جندلو فصدق به او دا الله دین تصدیق وکړلو خپلم په عمل کئ یو کس نیملم دعوت ورکوچې دا, دا الله په دین باندې عمل وکا نه غلاره طرف تراشت وین دغه سړی دی او دریم ورجل او دریم هغه سړی دی عرف دین الله چغد الله دینو په جندلو فصدق علیه واغه خو شیخ ديار کړل دا فتنو سمانه ده د خپل ځان غم او د خپل ځان فکر ورسره د خاموشي اختیار کړي دا چې څوک ګناکي خپکیږي پی څوک نیکی کوي خوشحاليږي په پریم سړی دا غوړي نو کتا سو ګوري دوستانو دیکیدا په لنې سړی چې دا, دا مضبوط دی د الله دین خورونم کوي پجبابانه پلاسبانه پزلبانه دیم کڅځې دغه خو ایمانم روللو او دغه دین تصدیق مو کوچې دا دښتنه دنده په غیبانې عملم کوي او څوک له نشي د فتنو زمانه دا دریم هغه سره دی چې هغه خو ایمان روللو خاموشي اختیار کړدا کڅوک نیک عمل کوي په غیبانې خوشاليږي او کڅوک بد عمل کوي په غیبانې خپکیږي نو پیغمبر علی اسلام فرمایي چې دا دریکه اسما خلکه دا په د دې اخیری زمانه د فتنو ن نجات بیا مو می او د دینه علاوه نور خلک په دغه فتنو کې مبتلا شي الله دې موږ دغه فتنو نو ساتي پیغمبر اسلام صلی الله علیه و قیامت ته نږدې کې می فتنه ذکر کړی دی هغه ان مخکې بابونو کرا را روان دي د قیامت ډېره سختې فتنې دي پهغه فتنو کې یو فتنه د دجال هم ده نبی کریم صلی الله علیه و سلم په خپل باندي د دجال د فتنې نه امن وغوښته دي چې دا الله <سؤال> پیغمبر دی نو چې وګ موږ متیانو زوبنګ بس حلوي الله دې دغه فتنه ازه ازه زمون په امن کې وساتي ولادي موږ په دغه فتنو دور کې زمون د ایمان مضبوط دي نصیب کی دا ډېر د فتنو دور را روان دی نو پیغمبر علي اسلام فرمای چې دغه درې کې سم خلق دي اخیری سړی حق دې چې هغه الله دین تکړه لو فسقط عليه او اختیار خاموشي اختيار ان را راان مَنْ يَعْمَلُ الْخَيْرَ اَحَبَّهُ نُدَاسَرَيْكَ سُكْوِينِ چِننے کا ملکی دے پر خوش آلے گی اَوَّا اِنْ رَآَ مَنْ يَعْمَلُ او کغوری چې څوک په ګناکه اختدی اب غذوه علیهم ل دوی په غریبانه خبر کیږي فذالک ینجو علی ابطانه کله نو دا اخیری سړی چې خپل په دین باندې عمل کوي او د خلکو په نیکو باندې خوشاليږي او د خلکو په ګناہوںو باندې خبر کیږي الله پاک هم نجات ورکي چونکه هم په خپل باندې په دین عمل وکړلو خو دمر وسو طاقت نشته چې چاله کې خبره دعوت ورکي دمر وسو طاقت نشته چې د ګنا نه منکي د حضرت جابر رضی الله تعالیونه روایت ده را روان حدیث مبارک یو واقعي بیانای نو هغه واقعي بیانونو که زندگی ودغه حدیث مبارک په بیا بیان کو جابر رضی الله تعالیونه روایت ده پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمای په مخکنی امتونو کې یو امته هغه په ګناهونو کې اخته شلو بعضي علماء وکلي دي چې دا د بني یو ډول جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ته الله پاکو فرمایل چې ورته شا او پدغه خلکو باندې سمکه واړوان په خوا زما نه کې بچا زابونه راتلل جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تبع الله پاکو حکم کولو چې پدی قوم باندې سمکه لکه د لوط علیہ الصلوۃ والسلام په قوم باندې الله رب العزت جبرائیل علیہ السلام په حکم کو چې پدی باندې سمکه واړوا سمکه په بالکل الټک دی حدیث مبارک نه معلومیږي چې دا د بنی اسرائیل یو ډله جبرائیل علیہ السلام ته الله پاکو فرمیل چې ور شو پاګیبانې سمکا واړو جبرائیل علیہ السلام الله ته درخاسه کیږي الله په دغه کله کې یا په دغه وطن کې غوستا یو ډېر نیک بنده دی چې غشوا ستا استاپ عبادت کې مشغوله وي او هغه د سترګو د رب مطابقم فرمانی نه دا کړي دومره ستا اطاعت او تابعداری اختیارون کې دي الله پاکو ته فرمایل چې د ټولو اول پاګیبانې سمکا واړو ټولو نه پخبانیز مکواړه خپل ناس ته په عبادت کې مشغوله دي او د سره غیر شاپيره ګناهونه کوي د د پتندیک معموله شانتریوالې منه نه راغلي مطلب دا چې غیر شاپيره ته ګناهونه کوي او د هغه ګناهونو نه خلق نه کوي صرف په خپل عبادت کې مشغوله دي نو شو د ټول اول په غبانیز مکواړه وې مبارک نو دوستانو دا معلومي چې انسان کوم نیک عمل کوي په کاردا بل مؤمن مسلمان ته د اغه عمل حکمو کې کمی ګنا نه ځان ساتي چې نور مؤمنانو ته هم داغه حکمو کې او کداشي نوي چې صرف د خپل ځان فکر شروع کې انسان او په معاشره کې ګناهونه خوريږي نو د روایاتو کې مونږ مخکې بیان کړل چې کله د الله عذاب راشي نو عوام وسربعه خواص هم په دغه عذاب کې شامل دي <تصفيق> کی دا غیر وجه ده چې دي صرف د خپل ځان په فکر کوي اونو لو خلکو په فکر نه کوي ان شاء الله که ژوندۍ و دغه حدیث مبارک ترجمه په طبيعه کوم صدق الله العظيم و صدق رسوله النبي الكريم الحمد لله رب العالمين بلاغه المتقين صلیاتو والسلام سيد سیدالپیامبین و رسولین محمد و آلہی و اصحاب یجمعین یاللا سمول وصل سمور یدل دمل توفیق پران نصیب کی یاللا وی وړو ګناونه پاک ان اسلام اتباع نصیب کی یاللا بصیرت مستقیمونه غل اربانم روان له شیطان او ګمراهید لاونه مسعد د دنیا او خیرات خوش علیم نصیب کی شرم پردم پدوان جهان باندې او مسعد بیماران له شفاو ور کی حاجت من حاجت تدخل غيبو خزانو نه پرک یا اخر خاتم <سلام> پیمان کی یا اخر خاتم <سلام> پیمان وصلی الله تعالی اخر خلقه محمد و الی و اصحاب اجمعین برحمتک یا رحم الرحمن